Du lyssnar på Skolsverige, du hittar oss på iTunes, Acast och skolsverige.com Och idag så ska vi summera skitåret 2016 Japp, yep. <laughs> ja nej det är sant, jag har inget in med det, det, är det. Vi här i Skolsverige Det är ju verkligen en skit men, men jag måste säga att den här idén med att spela in på ett kafé, det var inte dumt. Jag känner att vi borde göra oftare. Eller hur? Det är bara det att man pratar lite så här. Tystare av någon anledning som jag inte riktigt förstår. Nästa steg är att vi spelar in på bibliotek. Så vi sitter och viskar fram vår bord. Eller hur? Säljte spännande. Och lite creepy ja, lite Jag bara att folk som går och lyssnar på det Hör lurar, tänker jag De mm. en mottagare perspektiv Så mm. Men det är någon som går och viskar i ens öron Nej, nej. så ska vi inte ha det nej. Så ska vi inte ha det eh, eh, Men du har det bra Vi ses nu för första vi gången Vi ses på... för första gången på år och dag det, ja. det är ju flera veckor ja. helst, Vi gjorde ju förra julen också Att vi avslutade med att liksom summera året Som har gått någonstans mm. Och det känns ju rimligt att göra För det är inte som att det här året har varit helt händelseröst men, oh, men det verkar beskrivas av många som ett skitord. Jag har kollat igenom lite olika nyårskrönikor, jag läste läst lite olika liksom, journalister och också mm. en del liksom, komiker och så. Som bara generellt verkar tänka att det här är liksom det här är året som började med zika och sen blev sämre. <laughs> det känns som att alla bra musiker dog det här året. Det känns som att mm. eh, hur många som helst har lagt ner Zlatan, spelat i landslaget längre, på Röven i EM såklart. Ås mm. tog sån medalj. Ja, någon i cykling. Jag vet inte. Några <laughs> för sig. Jo, jag vill Hon är den enda <laughs> människan på den här planeten som har ett bra år. <laughs> det andra är redo att gå vidare och bara göra slut med, med 2016. Känns det lite grann som att folk går och drar på. Man längtar efter något nytt, något annat. Det kan ju vara sunt i sig. Men det måste ju finnas någonting bra på 365 dagar i rad. 366 dagar för att ge eh, skottår. Ja. Det Jo men absolut, det, det, vi kan väl försöka leta efter det, det Man får det... anstränga sig lite, för det måste ändå finnas något värt att ta med sig Jag tänker på att se timpel, du vet med cykler och cyklisk utveckling liksom Vart är vi, vart ska vi mm. och hur kommer vi dit och så för att ha vår bild av vart vi är så måste man också tänka sig vara vad vi har gått igenom. Det mm. har funnits saker som, som vi inte behöver kasta ut bara för att vi startar dem på ett nytt år gärna. Helst inte faktiskt. Men, men om vi börjar då mm. med det som egentligen hände innan men, men, men det som alltså om vi nu ska prata skola så, mm. och lite försöka vara positiva så kom ju skolkommissionen med mm. sitt delbetänkande. I våras. Var det så att skolkommissionen tillsätter från början, som, en, som ett svar på de förra PISA-resultatens liksom. mm, alltså Det var ju den första den nya regeringen gjorde. Eh, som inte är så ny längre. Aha. Var det den här regeringen Ja, man tillsatte den. Just det, just, just, just. Ja. för att ta det på vad det som är fel. Ja. ja, och vad man ska göra för att få en professionstyrd förändring var mm. ju tanken då. Mm. Och det var ju då Anna Ekström som var ordförande i den. Mm. Och så sa, sitter ju en massa olika människor. Det sitter en elev i den kommissionen, tycker du? Absolut. Och det men det sitter. finns inga lärare? Jo, nej, men vi har lärarorganisationsrepresentanter. Ja, men de är inte lärare. Nej, nej, men det... <laughs> De är himla trevliga på sitt sätt. Men, men jag tänker att jag har diskuterat det där och landat i att det är klart att man måste ha organisationerna med i första hand. Ja, men det finns elevorganisationer och elever. Det finns så här, skolledare mm, ja, det och skolledarorganisationer. Och så finns det lärarorganisationer. Mm. Men, men det är en detaljfråga. Mm. De kommer sitt första delbetänkande mm. det här året. Jag har ju läst det. Mm. Jag minns nästan inget Jo, men jag har också läst jag, jag minns att de sa att nej, vi ska inte prata om eh, mm. inte, liksom. Det, det är en hel De sken. tog inte den. Nej, de sa att det fria skolvalet är mm. här för att stanna. Och så pratade de om mm. att man skulle ha mm. obligatoriska val. Det var en tanke de hade. Jag tror att de fick fruktansvärt mycket skit för det och fick backa. Och det känns som att det var kanske det som gjorde att allting annat som de lade fram försvann. I den Is mediala diskussionen. För det känns som en superpopulistisk grej att föreslå. Mm. Precis, men, men det som jag är, var glad över att de föreslog var ju det här professionaliseringsprogrammet som man pratar om, eller, eh, Just det. Eh, alltså att man ska få ett professionsutvecklingsprogram mm, mm, eh, för det tror jag att vi i Sverige verkligen skulle behöva inte för att jag inte tror att lärare varken är professionella alltså att de mm, inte är professionella mm, eller att de inte vill utvecklas utan snarare för att jag är övertygad om att vi behöver en, liksom en organisation kring det Och en möjlighet och utrymme Hur skiljer det sig från för exempel läslyftet och mattelyftet? Är det också ett professionsutvecklingsprogram? Ja, Nej, no, fast det är inte permanent det är det som är skillnaden. Det är små och korta stödinsatser. Snarare... Små och korta stödinsatser är skitstora. Jo, det som i, finns, ja, men det, det i, finns inte pengar centralt för det. Vet det ska ju finansieras av Absolut. Absolut. Men vad jag menar är ju att du måste ett provisionsutvecklingsprogram där, mm, annat är mm. ett utvecklingsprogram som aldrig tar slut. Nej. Men jag, äh... menar, vi, vi, jag och mina kollegor skulle kunna lägga tid. Men upp. menar, hur, menar hur enhet, äh, mer än ett decennium. På liksom att gå lyftet och läslyftet och ännu inte vara klara med alla moduler mm. så det finns ju ändå liksom... Men då ska ni ju göra det, men jag mm. menar pengarna räcker ju inte i läslyftet eller vare sig mattelyftet eller det är för att staten skjuter till första året men, men det är ju rymligt att mm. liksom, sen får huvudmännen ta och finansiera från också Precis, men det är väl så man tänker att och så blir det Vad liksom... händer med det då? Nej, nu är det som att jag intervjuar det, för jag minns verkligen inte det. Men vad hände med det produktionsutvecklingsprogrammet nej, sen... utifrån att det kommer då i någon gång på vårdkanten? Jag tror att det kommer att komma. Alltså, vi har inte fått slutbetänkandet än. Utan jag tror att ja, just... är det någonting som kommer att förändra skolan så är det det. Och jag tror mm. att mm. Vi, vi ser, eftersom vi sen då, vi kommer ju vidare mm. dit. Men under hösten mm. så fick vi en helt ny eh, minister. Eh, som, som brinner mycket för det här produktionsutvecklingsprogrammet. Nämligen Anna Ekström igen då, som förutvård. Mm. Mm. Mm. Så tror jag att vi kommer att se det innan det nya valet faktiskt. På det sättet så är det lite smart att ha implementering alltså för implementeringen av skolkonferens förslag att hon som var ordförande för det förut är nu den som tar emot utredningen när den är klar. Det, det är inte jättedåligt utifrån det perspektivet för att hon kan få detsamma sig själv. Mm. Det kanske är lite problematiskt ut ett demokratiperspektiv för att det blir väldigt mycket så här, hon och hennes förslag men, men fördelen med det är ju någonstans att hon har bra idéer och förslag. Så att vi kan ändå acceptera det. Ska vi prata ja. om den kring? För det, det mm. känns ändå som att det också är en av höjdpunkterna från det här året. Mm. Att eh, När förra gymnasieministern liksom avvik. Och... Det var väl ingen höjdpunkt sig? Nej, nej, nej, nej. men det var en stor grej. Det var en, mm. en, en, mm. en så. Mm. För att hon kändes väldigt lovande. Mm. Och så fick vi en ny gymnasieminister som var skolverkets förra generaldirektör. Mm. Och som inte har världens erfarenhet av skolan men som ändå i, har blivit väldigt hyllad på den posten. Mm. Mm. Varför har hon blivit det? För att hon har tagit den på allvar och förstått problemet tror jag. Alltså mm. hon är ju en, en kunnig människa och som mm. har som har satt sig in i skolans problematik utifrån ett, ett, mm. eh, ett neutralt perspektiv från första början. Alltså från ett perspektiv från Skolverkets roll. Nej, eh, och från det hållet. Det kanske är just neutraliteten som är gren. För att hon var aktuell mm. för att vara minister alltså, under Jörgen persson tidning på slutet där. Mm. Och det pratades om det var för det. Och sen mm. så blev hon minister, sen blev hon generaldirektör utsedd av Jan Björklund. Mm. Jag gissar att det var personen var jag, är för mm. alliansen. Mm. Och, och sen så har hon gått vidare till bli minister i en mm. vänsterregering. Så det kanske är en att Det finns en politisk neutralitet i en tid när skolan är ganska polariserad. Det kanske är en grej. Det kanske är hennes förhållning till lärare och lärarprofessionen. Att hon är en av de få politikerna på nationell nivå som verkligen tror på, på lärarna. Alltså i mm. handling och inte bara i ord. Det är ändå något att fundera på. Mm. Det, det, hur som helst är det, var det ganska spännande när hon blev gymnasieminister och var det det gått några månader sedan dess. Det mm. känns som att det hänt rätt mycket på de månaderna. I förslaga mm, ja. förslag. Mm. Alltså statlig, statlig förvaltning är väl inte något snabbt. Liksom, man pratar om ämnesbetyg för eller ämnes, för kursbetyg och så. Men bara en sån här enkel grej att den gamla gymnasieskolan, MBG gymnasieskolan mm, mm, mm. Eh, som man hade bestämt att. Från 2017 så måste alla som har inte mm, har mm, klarat den, alla som mm, har examen från den programmet mm, måste mm, gå om i hela gymnasieskolan. om du som saknar om du har IG om du har IG-matte mm, från mm, den. Och sen kommer på nu, För det är inte så himla mm, länge sedan att ju nu mm, måste jag läsa mm, in det på komvux. så skulle det inte gå mm. med tjupps är det bara. Så ändrar hon ju det. Ja, <laughs> och det, det, är väl en hand, det är ju handlingskraftet. Det är ju ett problem som är gigantiskt för de som drabbas av det. Men som inte är så stor medial grej man diskuterar. Men, men nej, som ändå nej, nej. ändrades väldigt, väldigt snabbt. Men jag tänker ändå smarta att som piska om man inte genomför det. Just för att få folk att liksom uppdatera mm. och bli liksom färdiga. Mm. Man vill inte ha för många människor som ligger och skapar i så många gamla system. Nej, naturligtvis inte, men samtidigt så kan, är det ju inte rimligt att gå om. Alltså vi har inte råd nej, nej, att nej. låta folk om gymnasiet Vi kan ta en massa folk som istället väljer att inte ta en gymnasieexamen hur som helst, Jag kan fortfarande känna att, Vi pratade om det när hon blev gymnasieminister Jag kan fortfarande känna det grann att det är bra för gymnasiet Jag vet fortfarande inte hur bra det är för resten av skolsystemet mm. Men ja, Kanske att, att hon i så fall Får lite liv i luckan på liksom, Departementet överhuvudtaget Att hon sätter mm. jag, jag, jag ser framför mig Och det kanske är liksom ålderstereotyp Eller att de tar Gustav Fridolin att göra lite grann och säger, nu, nu gör vi saker nu får du sluta snacka <laughs> hoppas, jag, jag har en jag vill att det ska bli så Du vill det. Jo, men jag tror att de, de har ju väl förhoppningsvis ett nära samarbete och jag tror att de för ju samtal och det, mm. det kanske mm. smittar av sig också för att mm. eh, någonstans så är det erfarenhet bra och att mm. det är ju en sak att, att att vara politiker i opposition Och sen är det en helt annan sak Att vara politiker och faktiskt mm. Genomföra saker mm. Mm. Och jag tror att vi i Största allmänhet faktiskt underskattar det Är det någonting jag har lärt mig de senaste åren mm. Mm. Så är det att det är en väldigt stor skillnad Och att det nog inte är så lätt Att faktiskt sitta Nej. på makten Och genomföra saker Nej, Och det är inte en personlig grej mot Gustav Fridolin Det är ju hela Miljöpartiet när man saknar den erfarenheten Och den mm. fattande till dags Precis e hur som helst kommer du ihåg när vi i somras satt och käkade lunch med Anna Ekström i hennes kök i Visby? Mm. Det måste ju ändå vara en, alltså på ett personligt plan, plan planen, höjdpunkt från det här året. Personligt, professionellt plan, annat. Ja, det kommer ju, det, jag kommer nog aldrig glömma det. Det var, mm. det var liksom på något sätt så där sådär, lite. Ja, då var hon ju inte minister, utan, då var, men det var ändå att vara så... Eh, fri, eh, mm, mm, jag tycker att det är frikostig Med sin, liksom, sin, med sin tid och, och sitt sin... engagemang Jag ah. är, så, är det så jordnära på ett sätt mm. eh, Vi spelade in en intervju till vår podcast Som jag länkar här mm. eh, eh, Råmaterial till den är ju ganska hopplöst <laughs> Så börjar du jag göra så sjukt henne på, på, på ett sätt som inte Gör sig i ett intervjusammanhang <laughs> eh, nämna som eh, Jag är fortfarande lite bitter Över att SVT bestämde att hon inte fick vara med i, På spåret i år För att hon är minister det gör en tråkig... Men är det verkligen... Var det SVT som bestämde det? Ja, det Aha. var SVT som är det. För en sittande minister mm. får inte döda för då blir det för opartiskt. Eh, mm. mm. Eller eh, för partiskt. Så då fick jag en häggling nu med. Men han har fått en ny person. Jag har inte sett den. Här, nej, men, min, hon, men han har inte... Nej, precis. precis. Mm. Jag har extremt låga förväntningar på den här personen. För att det är inte han är extra. Och det, det hon kommer tillbaka. Värt. Hon kommer tillbaka. Men jag tycker det är bättre att hon är gymnasieminister också faktiskt. Det måste ju ändå vara bättre att hon är där än att hon är... Här. Ja, det är bättre för gymnasiet är sämre för fredagkvällarna. Men jag köper det. Mm. Men köper med det, det. sagt så, så finns det andra partier man kan rösta på också. Jag, det, helt ja, så. jag skiter i partierna. Jag, ja. jag saknar henne. För i, i, i så. Hur ja. som helst, eh, om vi ska släppa en Ekström. Mm. Det finns andra människor som gör värda saker det här året. Sara ja. Sjöström har du på den Nej, <laughs> Nej men en annan sak som, mm. som faktiskt blev aktuellt innan sommaren. Det är ju de här IT-strategierna som, som helt plötsligt man tog tag i på riktigt och så kom det förslag till nya förändringar i läroplanen som inte är tagna med, De kommer att tas under det fantastiska året 2017. Ja, det är ett eftersläpp egentligen från 2015. Uh -huh. Ökonomisdepartementet fick nio månader på sig. Typ 9-10 och sånt. Mm. Att ta fram alltså, förslag på ja, men, två nationella it strategi för skolan. Mm. Det som man har pratat om i flera år. Mm. Och så säger jag, vem nu ska ni jobba på ingen tid alls. Det är, mm. liksom, för, I statlig förvaltningstid så är det typ en vecka. Liksom. Mm. Det är helt plus. Mm. Men de lyckas ändå genomföra det Med mm. alla möjliga referensorgan och referenspersoner och så. Mm. Senast jag hörde så verkar det som att det kommer upp På beslutet ganska snart mm. Mm. Eh, Och det, det blir spännande Att se vad det landar mm. men, men det är ändå ett första steg Jag tror att många människor som, som är insatta I IT-frågor Jag hade nog velat ta mer Många människor som är insatta i skolfrågor Men som kanske inte ser IT Som främst främsta kompetensområde Tänker så här. Okej, nu måste jag ta tag i det här Nu måste vi liksom så mm. eh, Och det tror jag är en lagom balans Jag tror det måste vara där någonstans som man ska flytta fram hela organisationen Man kan liksom inte gå och spjutspetsarnas behov I styrdokument på det sättet Det funkar inte riktigt Utan jag tror att Där måste man tänka sig Vad är lägsta nivån? Var ska alla komma någonstans? Men absolut. det enda, jag, jag har det lite körigt med mm. de här IT-strategierna. Jag skojar med dig om det ibland. att Ibland är jag ju den här gamla bakåtsträvar-människan på över 40. Mm. <laughs> Precis som jag är. Det är ju helt sant. Mm. Men, men, men, men liksom, mitt problem blir ju att alltså när det formuleras som att undervisningen ska bli effektivare med hjälp av eh, digitala verktyg. Det är ett mål med mm. IT-strategierna. Då får, jag, då får jag liksom lite ont i magen för att alltså, de ska bli modernare, de ska bli angelägnare, men effektivare, det är ju tveksamt. Om. Men jag har känsla av att det är minst jag utan jag att inte exakt vad du pratar om. Mm. För, för man pratar om, om, om liksom skolans, hela skolans arbete. Mm. Att undervisningen är också lärares administration och liksom bedömning och sådana grejer. Mm. Och när det är om det är liksom effektivare och angelägnare så då kanske det är så att liksom de bitarna är det som ska vara effektivare. Mm. undervisningen i sig kan ju inte bli mycket effektivare. För att man det. det måste få vara långsamt utan det kan vara i så fall att man, liksom, kanske han, att man får en effektiv bedömning. Att man med hjälp av liksom algoritmer och så kan se liksom vad har jag egentligen svärbo i den här gruppen eller liksom kanske andra, det kanske är sådana saker Precis, om. men det är där man måste bli tydligare med vad mm. man beskriver, för jag mm. tror att liksom det blir en, en idiotdebatt när man säger liksom, att eh, vi måste bli effektivare bli effektivare undervisning, då får du liksom 50% som sätter på sig på tvären och säger att Ja, för att det är folk som är skadade new public management och tror att det här är en fortsättning på det Ja, men mm. också att man tänker sig att, att bara för att vi har en absolut lär sig folk mer, mm. eller bättre eller fortare, eller så är det bara så att man lär sig på ett annat sätt. Det kanske inte går varken fortare eller bättre utan det bara på ett annat sätt, annorlunda. Det är klart att måste kunna gå igenom och göras fortare. Det är klart att lärarna måste kunna förbättras. Liksom, så måste det ja, kvar. ja. Men och ordet är bara att liksom, få ett bättre verktyg för att se vart våra elever är och vart de ska och man mm. bästa sig fram där. det tror jag absolut att man, man, man kan effektivisera mer på teknik, men jag tror inte alls att det är det man pratar om just nu. Nej. Jag tror inte. Nej, men bara en sån enkel mm. sak att när, när jag får elever från lärarhögskolan så ska mm. de, det är jättegulligt, då, mm. de då ska de använda minst ett digitalt verktyg varje lektion. Mm. Mm. Och för mig blir ju det bara skrattretande eftersom ett digitalt verktyg det är ju någonting som använder precis hela tiden alltså ett digitalt verktyg att ta närvaro och ett digitalt verktyg att liksom gruppindela ett digitalt verktyg att, alltså det, det gör jag ju hela tiden alltså vi gör en kahot vi gör en, alltså det är för fem minuter grejer som sker utan att jag tänker på det men... Jo men det, det är klart att det är så och, och det är ganska rimligt att det är på det sättet att, att man liksom har det. Jag tror att anledningen till att det kommer från lärarutbildningen är för att man vet att lärarutbildningen har absolut ingenting med igen när det kommer till att förbereda lärare att jobba med digitala verktyg och då vill man på något sätt säkra upp att eh, vi är med. Precis... Och då gör man det på ett väldigt frukantigt sätt för det det sättet man vet för att styra liksom, en massiv organisation. Mm. Ja, och, men, jag, men jag skulle ju önska att lärarutbildningen och lärarstudenterna kommer de här problematiseringsfrågorna som jag tror mm, mm, eh, växer med nät. Och det är mm, den här individualiseringen och filterbubblorna som, och kunskapsbubblorna mm, som skapas av internet. Då. Mm, eh, som vi har sett prov på 2016 så tror jag det... Bommade upp eller blommade upp mm, om man säger mm, att, mm, att, mm. att liksom, vi har aldrig haft Vi har, liksom, eh, vi har haft två vi har Brexit och vi har haft Trump-valet mm, som, mm. som alla bygger på filterbubblor tror jag. jag. tror att det är resultat av filterbubblor och att mm. vi har generationer som inte möter varandra. Vi ser jättestora skillnader. Generationer och, och sociala grupper och folkgrupper och liknande liksom på olika sätt. Och så. Och det är en konsekvens av att vi har ett samhälle som saknar digital samhällskunskap som allmän bild. Ja, men det, det är ett av de förslagen som jag tror finns eller som jag vet finns inskrivet i, i båda de IT-strategierna som finns och det tror jag är alldeles nödvändigt. Jag tror att vi borde haft den processen för länge sedan. Ja. Den borde ha funnits med Elgar Elva redan från början. Men... Och, vi, och vi skulle behöva ha mm, mm, en sån mm. enorm eh, mm. diskussion i hela, mm. en, en mm. i hela samhället men också en kompetenshöjare i hela samhället men också bland lärarkåren. Mm. För jag tror att man, mm. men, man blir så sådär eh, trött som lärare och det är inte så himla konstigt, jag var, jag var själv så jävligt trött senast i tisdags på mina på mina elever, det kan bero på att jag var sjuk i nästan tre veckor men, men jag försökte göra en sak lättare och sätta på en, en film nyproducerad, skitbra om yttrandefrihet och det var precis det nästa kapitel ska handla om som vi ska gå in i och jätte alarmerande, skitbra producerad som för tio år sedan hade gått alldeles utmärkt att sätta på och mm. i alla fall 75% hade fått med sig någonting mm. Här sjunker kidsen ner i sina mobiler efter vad då, 32 sekunder mm. <laughs> för att det är lite jobbigt lite svårt i tisdag morgon och jag gör ju så själv mm. Mm. Det drar, jag har ju inte, och, och då lider mina bubblor Hur når vi varandra i det här? Det här behöver vi också diskutera jag, och det är ju skolans värld. Hur når vi? Alltså hur, hur, den här typen av undervisning håller inte längre. Eh, du tror att film som undervisningsbetyg inte håller längre? Jo, det tror jag. Men jag tror att vi behöver diskutera eh, liksom, när man pratar. Då, då blir det väldigt lätt att skrika på mobilförbud. Mm, mm, är du med? Att, mm. alltså, jag filmade mina elever. För jag blev så jävla irriterad på dem. Så jag ställde mig och filmade dem. Och sen så satt jag visade jag dem filmen. Jag stannade filmen och visade dem. För att du är så provocerad. Mm. Men, men, och det var ju naturligtvis en wake-up call. Men, mm, mm. men det är ju... Jo, men jag förstår lite vad som är poängen med det. Man behöver liksom lära sig koncentration. Man behöver lära sig att fokusera på uppgifter. Det är något som folk i allmänhet behöver kunna göra. Det är inte bara liksom dagens ungdom. Nej, det är hela samhället. och vi, är liksom tidigare, vi har alltid haft saker vi vill lära folk genom skolan. Mm. Vi införde läxor som system för att vi vill lära folk att ta ansvar för saker. Mm. Det är kanske inte det som är liksom den förmågan som vi längre behöver prioritera. Nej. För att det var på den tiden där folk var liksom, säga, när fler kom från liksom outbildade. Mm boende hem med eller med det folk inte hade mm. någon studievana då behöver man lära folk studievana det kanske är lite ansvarstagande mm. det kanske känns att det behöver ha någon form av det men inte alls på det sättet som vi har designat det prioriterat förut mm. det kanske känns att vi snabbt behöver lära folk att fokusera i rätt tillfällen så. Mm. för det är ingen grej man behöver kunna göra man behöver kappla och säga nu är jag bara i den här världen mm. och sen så går man vidare till någon annan grej och det måste få variera på olika sätt jag tror inte man kan säga till folk att nu lägger vi in mobilen i lådan för nu ska vi kolla på en film Nej, men det kommer det, ju det, bara det. att skapa stress över vad händer i min... Precis, utan snarare precis. måste man ju träna på det ja, på något ja, vänster. Ja, ja. Och, och det är en del av det som inte tror att omfattas av IT-strategierna. Alltså, inte på det sättet, inte. även om det är någonstans som sätter fingret på sig, vad är det är för lärande vi har i en digital tid. Så kan vi fundera. Mm. Och det, det kom en text bara för några dagar sedan om, från eh, Swedish ICT som jag, jag skickade till det som är Stefan Pålsen som jobbade på... som drev omvärldsbloggen på Skolverket. Jag vet, fortfarande gör det, fast mm. inte så mycket. Som skriver liksom en ganska stor sammanställning om hela så här diskussioner om mobiler för emot. Mm. så, att det, det är så här, Idag när man har debatter eller diskussioner om mobiler på skolor så görs det ofta med helt sjuka argument mm. Jag hade en diskussion med några kollegor för ett tag sedan där de tog upp så här, Ja, jag pratade med en optiker som sa att... Och det kan liksom inte vara skolutveckling på den grunden. Det, det, det funkar inte. Och då, då finns det här Jag skrev en ganska intressant text i det på mm. det du säger. Fast man ändå belyser på, från andra sidan. Mm. Att Eh, dålig användning av mobil, mobil i skolan, mm. alltså mobil i skolan så, mm. Eller att det blir ett problem och så. Det är en mm. konsekvens av att liksom Mobilanvändningen har, har En konserverande faktor På dålig undervisning mm. För att liksom, man mobiler så liksom Nej, man kan säga att man mobiler Så kan man också undervisa på ett sämre sätt Men liksom så här, Har man en undervisning som inte riktigt fungerar mm. är du på den här filmen, Det är någonting i den här filmen I den här situationen, i den här kontexten Som inte går hem och då börjar de kolla på mobilen och accepterar man det och tänker ah, ja, men då är det så. Då är det också ett sätt att konservera hålla dem lugna. För liksom, hade det varit ett alternativ om man hade misslyckats med undervisningen på det sättet innan mobiltid, då har de det varit vad då? Då har de gått ifrån, då har de börjar kasta papper på varandra då har det varit något annat sätt att liksom tappa mm. koncentrationen. Eller man, man vänder som att börja chatta med varandra eller så börjar det störa på ett annat sätt. Mm. Och då är störningen att kolla på sin mobil mycket mindre. Mm. Och därför får man tänka så här när man ser dålig mobilanvändning i klassrum så kan det vara ett tecken på att Aha, här har vi misslyckats med annat. något mm. Det måste man ta tag i, även om inte problemet är så himla stort. Om du har trett elever och en börjar kolla på mobilen, det är inte så att det stör ordningen i klassrummet. Nej. Men man behöver ändå ta det på ett stort allvar, för att det kan vara något som konserverar... Jag kan inte men, men, er, men, det. Men jag jag, jag, jag, jag förstår precis vad du menar, där. och jag tänker, det, det ligger ju mm. i två bitar i mm, det. Mm. För att å ena sidan så är det ju naturligtvis så att... att att innan så, mm. så nu så sjunker de ner när man är tråkig så sjunker de ner med sina mobiler de kastar mm -hmm. inte såddegummet på varandra utan mm -hmm. nu sitter de och snabbtjatar med varandra istället och så försvinner det bort ja. eh, och så är det lugnt mm. och då behöver man inte ta tag i ordningsproblemet utan då tänker man, bara, gud vad jobbiga de är bara här, ja. Ja. men man behöver inte ta tag i problemet och det är Nej. ju en sak problemet som jag ser det är ju att eh, det kräver så lite, tänker jag då det är inte säkert att de faktiskt hade stökat om de hade sett filmen. <laughs> jo, kanske... jo, men alltså, det är ändå så att de tappar koncentrationen. För undervisningen funkar inte. Ja, men jag undrar om koncentrationen har blivit sämre. Det är det andra. Jo, det är klart den har blivit det men, men, men, men det betyder inte att de har alltså, varit uppmärksamma förut. De har kanske stått ut med skiten förut. Nu har ja, vi undervisningen att ja. skiten vill inte göra. Men man men, kanske att men, accepterar men, en dålig situation och tänker sig... Ah. Och man ingenting. hade kanske lite mer uthållighet Och kanske lyckades Aa, ge dig en chans För Aa, att, jag menar Om du, sätt, inte, hinner sätt, hit, om det, du jag, inte hinner min, titta nalkanslär. 30 sekunder mm. Om du inte ens orkar titta 30 sekunder mm. Du kan inte döma ut någonting Som du inte ens har sett 30 sekunder av ja, det är ditt utifrån perspektiv jag, jag tror absolut att man kan döma ut saker på Under 30 sekunder Jo och... men man borde inte göra det Man borde inte göra det, det är sak. Och det, men, den men... uthålligheten kan jag önska mig Precis och jag tror Om man ska prata om uthållighet innan vi släpper den ja. trött, Så tror jag att så här, den är nog ganska orättvis fördelad Och mm. fördelad Det är helt säkert på att det finns personer Som kan alltså koncentrera sig mer Med hjälp av de här prylarna Eller som kan liksom mm. bli, uppnå högre resultat i alla fall Med hjälp av de här prylarna Det finns någon som bemästrar Att liksom fokusera på en sak i en tid Av allt som händer runt omkring Och, och så finns det folk som inte lyckas med det Och det mm. skapar en klyfta i ett olyckvärdigt liksom, Skolsystem som, yeah. som, som är ganska allvarligt Jag börjar en superkonkret grej från min klassrum de eleverna jag nu som har börjat i mitt arbetslag de liksom ha med sig en tradition från när de gick i lägre årskurser att det finns tillgång till hörselkåp och ett par stycken i varje klassrum för den som vill liksom kapsla in sig Det handlar inte om att det är stökigt och kaosigt och liksom det så här ska de liksom så utan Det är snarare så här, men det finns en möjlighet att stänga in sig helt och hållet i mm. en miljö även där folk pratar. Mm. En del elever är väldigt bra på att använda det när de behöver mm. En del elever behöver jag liksom lägga fram den mm. För För säga, nu kom, nu är det en bra grej för ah, okay. då jag, då är det är bra. Mm. De, det, det, det är en jättekonkret variant Av att de behöver liksom vuxen hjälp För att kunna komma till den koncentrationen mm. Medan andra förstår det själv, stänger in sig själva Och så kan de producera Den, bara det lilla mycket då, liksom situationen Av liksom Några som behärskar några som inte behärskar det finns på alla nivåer i samhället idag Med digital teknik, med tillgång till mobiler Med inte tillgång till mobiler Med hur man är anträffbar, när man inte är anträffbar Vissa mm. människor kan inte ha jobbmöjligen I sin mobil, för då kopplar de aldrig av Nej, nej. Andra människor liksom är hela tiden uppkopplade även på sin semester och borde fatta att säga, okej, nu tar vi det lite lugnt ett tag. Det är liksom en process som alla vi behöver gå emot och jag tror att det är mycket större än de IT-strategierna. Det är en del av det tror jag men jag tror att det kräver en högre IT-mognad hos hela samhället för att vi ska kunna ha den diskussionen. Precis, att vi börjar faktiskt ha de här samtalen för att vi kommer behöva ha dem för hundra gånger till. Precis, precis. Och jag tror också att det är så att när vi börjar ha de diskussionerna bra, då kommer mm. vi kunna mycket av den här förbannade mobildebatten. Ja, det. men det är så jag, klart. jag tror det är en tidsfråga, en ganska kort tidsfråga, innan mm. liksom vi, har, vi ser på mobildebatten på samma sätt som vi ser på kepsdebatten. Ja, det är roligt. Jag tänkte oss, just på den. Den är borta. Ja, ja, ja absolut. Det Och är vi närmar bra. oss den med rasande takt. Mm, jag jag pratade det. med Carl Heath som har i mm. vår podd Ungefär 900 gånger mm. eh, det här laget. Eh, Som det om att här, eh, Det är också en tidsfråga på lite längre sikt Med tanke på att det som är datorer Och det som är mobiler går mot varandra mm. Allt mer och mer Inom några år eller några år kommer vi kunna se liksom, dator, alltså, Mobiler som är datorer Och datorer som är mobiler på samma sätt mm. Då kommer inte finnas någon diskussion om så här, Varför man har mobilförbud på skolor mm. Men vi har datorer Varför ska man förbjuda vissa datorer men inte andra det är en diskussion som jag kommer liksom effektivt ta där på den sista delen av den diskussionen. Jag tror vi kommer att vara klara med den långt innan dess. Hoppas jag. Vi går tillbaka till, till strategierna, för det känns inte som att vi riktigt har runnat av den biten. Så jag tänker att det finns mycket intressant i det. Denna dimension i kravet som kommer från statens hållbarhet. Så här, dels det ska det vara två stycken. Mm. En för grundskolan och förskoleklassen och fritidsåter. Mm. Och en för liksom, gymnasiet och allt det där. Mm. Och då, det var det ena. Och det andra var att programmering ska in. Mm. Det är liksom ett här, statligt direktiv. Och då, då har man försökt landa lite i det. Det kommer verkligen innebära en intressant utmaning framåt, tror jag. Jag tror fortfarande att tillräckligt oh, yeah. många människor förstår eh, implikationerna av det. Oh, och då kan nej, folk säga, varför ska, ska, ska vi ha programmering? Det är bara ett av många verktyg. Ja, absolut. Men det är en grej som kommer komma in. Mm. På samma sätt som att förmågan att skriva är bara en av många förmågor som man lär sig i skolan. Ja, det är sant. Det är fortfarande förmåga som vill säga att det här måste alla få med sig. Ja, oh, den, den, den lämnar vi till 2017 tror jag reda ut. Yes, <laughs> För jag, jag tror inte att vi reder ut den sådär. Vi kommer inte reda ut den nästa år heller. Nej. Men det blir intressant, om mm. ett Nu spelar in avsnitt 99 kvar. <laughs> eh, och vi ska försöka runda av. Nej, det, det är ännu mer så. Det är Det Andra saker, om vi ska börja landa i sig, vad har det varit det här året? Ja, men då, det, är... det är en sak man inte kan se till att skit året 2016. Nej men det gick ja, på, ett på ett sätt så så gick det ju bra eh, i pisa. Det är det, sju poäng högre i NO. Mm, ja, men vi, det gick ju bra, tror vi. Det var ju liksom, alltså jag tror liksom folk var ut och och, mm. eh, jag blev jätteglad. Och. Jag såg några statistik tyvärr gånger i källa bara för jag såg det från Twitter Men det var någon som vill länka dig vidare en grej mm. om eh, liksom hur när man frågar folk i allmänhet mm. så, här, rätt ner så, så är skola på väg i rätt riktning eller så ser 55% att men vi pågår ett helt fel håll med svenska skola mm. Så man för typ en månad sedan Och om man gör om samma nu så är det nere på typ av hälften av det mm. Vilket är liksom för förbluffande hur många människor som är plötsligt har tilltro till svensk skola Och <laughs> <laughs> då kan man fundera på vad det blir så mycket bättre just nu Ja men det visar resultaten Som är produkten av flera års hårt arbete som mm. nu får cred om man nu kan lita på sådana siffror som... Jag det blir ju där parenter. jättebekymrad, för det är ju fortfarande så att... Li, alltså, ja, det gick bättre mm. för vissa barn, mm, mm, mm. men likvärdigheten har gått åt helvete. Och det gör ju att man börjar undra, vad beror det där på? Alltså, mm. Jag tror ju att det där hänger ihop, och jag tror att vi kommer att se att... Eh, att skillnaden mellan skolor mm. som vi har, mm. den mm. ökade skillnaden mellan skolor är också bakom den här olikvärdigheten som också är bakgrunden till att de som det gick bra för gick det ännu bättre för. Tror du skillnaden mellan klassrummen ökar också? Nej, ja, kanske, men det, nej, jag du tror det att... För där har vi ändå gjort en del insatser mm. på kollegat lärande och mattelyftet och läslyftet för att är... utveckla undervisningen tillsammans och så. Så det kanske är just mellan skolor och du kan hänga mm. upp lite grann med segregation i samhället. Mm. Men det är också så att skolan hade fått en kompenserande effekt som nu inte finns kvar, det vet vi sedan tidigare. Mm. Det blir bara mer så. Du, jag tycker inte vi ser mer om PISA. För att mm. det är så många människor som pratar om det ändå. Yeah. En ganska intressant grej är Andreas Schleicher som är projektledare. Mm. Som dels i något sammanhang behöver ut och bara säga att vi kanske inte ska fortsätta med PISA. För att politiken missuppfattar det. Mm. Men framförallt när den kommenterade svenska resultaten innan den ens släppt. Mm. Så sa han att vi har lite lägre resultat än vad vi har haft. Om vi inte har haft några mm. Men det är också så att vi kommer kunna använda liksom alla nyanlända lever som en positiv kraft. För att alltså, få en ny start i svensk skola nya influenser, eller vad som man pratar. Mm, mm, det om. Mm, en injektionskick mm. på något sätt. Och en, en engagemangkick. En precis, precis. Och, och det är ändå intressant hur det funkar. Mm. Tänker du om det? Jag tänker att vi skickar ju tillbaka en massa mungar idag. Det är, ju det, det, är ju det en av de absolut mest tuffa grejerna i svensk skola. Och den mest sorgliga mm, som mm, har hänt i år det är ju den här eh, grejen att vi faktiskt skickar tillbaka offentligt många människor som går i, barn som går i svensk skola som skickas till mm, i stan mm, till en ganska osäker framtid. Mm, eh, och, eller en ganska osäker, en fruktansvärt osäker framtid. Mm, eh, människor som, som jag satt och pratade med en precis innan jul som, som, som, som är liksom, pratar flytande svenska efter ett år och är, liksom, på alla sätt och vis har tagit sig an det svenska skolsystemet och, så, och som, som, som liksom läser matte två redan liksom på ett år, han läser mm, två mattekurser mm, och som är liksom en, ofantlig, liksom, mm. mänsklig, alltså en ofantlig tillgång i en mänsklighet och han ska ju tillbaka och det finns ju hur många som helst som vi bara bestämt oss för och det tycker jag är det kan snarare vara en backlash för svensk skola och för svensk, tror ju jag, för att den här injektionen kan ju faktiskt riskera att utebli. Absolut, så är det. Och det befäster igen eh, teorin om att 2016 var ett förbannat skitår som vi ska släppa bakom oss så fort som bara möjligt. Att vi blev ett land som gick från att vara en humanistisk supermakt till ett land som håller på med tillfälle på oss i och andningspauser och att vi ska liksom göra oss av med ungar som inte längre tycker att vi har råd att ha kvar. Det är ju någonting vi kommer att behöva förklara i framtiden. Och på framtiden, kära lyssnare, tack för det här året och för avsnittet. Vi hörs igen om ett år. Positivt beslutade nu. Japp! Yep. Så blir det. Så blir vi det. Hörs, ja, vi hörs eh, precis innan nyår hörs vi. Det är faktiskt inte så. är sant. Vi har, men vi hörs inte mycket då, då är det andra människor som hörs. Vi mm. hörs med vanliga avsnitt efter nyår, men vi har en grej på gång till. Så håll utkik i din podcast app Typ på nyårsafton Kanske dagen innan Så får du se vad som finns där Ha det gött, hej!